«Ну що? Погано. Мати померла. Тебе прокляли в роду. Туди поївлятися не можеш. Айдар дивився на Данила мовчки, не зронив ні слова. Тільки дивився і дивився. І день перетворювався дедалі щільніше на сутінки. Став поспіль темним, попри пелтучу спеку, сліпуче сонце довкола. Темінь знову огортала його, побиваючи сутінковим, саваном. Спогад про домівку, про матір, про родичів, про усе, що лишилося там, на. Джейляу, куди йому нема вороття. Ніколи. Він мовчки скорився до Нелові, коли той звелів зійти з коня і сісти у затінку дерев. Скорився, бо не думав нічого, а той звелів, бо інакше розмовляти з хлопцем зараз не було як. Треба було бути суворим, Треба було знайти слова, яких просто не існувало в людській мові, аби дістатись зболеною душі юнака, аби не вбити у ньому життя, аби він відчув усе разом. І жорстоку правду, і реальність втрати. І все, що стояло за отим усім, усе, що стояло зараз вже за ними. І перед ними. Данило... Розповів йому все. Усе в подробицях розповів і про Даурена. Айдар не видобув із себе ні слова, мовчав, незворушний, білий і холодний, як гірський лід. Поночі, коли Данило не вернувся за ним, як вони домовились, і Айдар зрозумів, що з аулу лихі звістки, що йому воротя немає туди, він спустився в низь ближче до рідного Джаляу, рівно настільки, Не могли його почути собаки, здійняти лемент і не сторожити когось. Сів на пагорбі і уздовж усієї ночі дивився на юрти внизу, на засаючий дим від багать, на все знайоме до болю і з самого дитинства, те, що було йому нерозривно рідним, і що на очах... Віддалялося у туман минулого, у і стужу чужого, відрубність і заперечення. У небуття. Він відчув усе наперед, лише не знав подробиць. Смерть матері він уже перечував і давно. Мати сильно хворіла вже із давніх часів. Чи могла вона пережити усі втрати? А все ж надія теплилась. А все ж так хотілося хоч на мить притулитись ще раз до материного лона, відчути її тепло, тепло свого початку, свого народження, тепло дитинства, з якого його так рано вирвало життя. Нічого не вернути. Тепер нічого не вернути. Усе поглинали сутінки, загусла, навколо темрява. Серед сонячного дня сходило небуття серед буття. Він існував ще у цьому світі, але його вже не було. В своєму роду, у своїх близьких. І в нього нічого не було і нікого. Серед суцільної темені лише єдине світло лишалося зараз, немов мов, вирізнялося серед навколишнього мороку, людина, яка сиділа навпроти нього, і розповідала йому усе це, її обличчя, її очі, її образ. Це лишалося світлим, і Айдар, серед холоду і темені, які Сповзли на нього важким сніговим обвалом, холодно дивувався тому, що бачить серед усього лише ці очі, що лишається світло в оточенні цього чоловіка, що сидить навпроти і говорить до нього, говорить якісь слова, що ледь доходять до його свідомості, але таки долинають, досягають його у судомній втечі від реальності, таки пробивають шар, Змерзлого чуття